Може, що нове почую. Переполохавши котів біля сміттєвих баків, я завернув у темне підворіття навпростець дворами ближче. Гупання зашкорублих підборів або асфальт одразу вивело мене із розслабленого стану. Хтось біг назустріч? Рятуй, голос зірвався на крик. І враз встиг. Я прожогом кинувся вперед. Поворот, другий, у прямокутнику світла з горішнього вікна, побачив розпластине на асфальті тіло. Довге волосся закривало обличчя. Жінка лежала, випростувши руки із скрюченими пальцями. На ній широка коричнева кофта з дірками на рукавах із які прозирали трикутники гострих ліктів. Шворка упізнав я. У тісні від двору між обшарпаними стінами я, звичайно ж, не міг розминутися з убивцею. Та й заховатися йому тут ніде. Адже він має бути попереду. І я побіг. Асфальтова доріжка вела круто вгору. За поворотом я зупинився – Вон там, у жовтавому світлі вікна, хтось худко проскочив і стрімко помчав, поторохкоючи прямо на мене. Кинувшись у бік, я плиском припав до холодного цегляного муру. Удар у ріжок протилежного будинку і щось із гуркотом і металевим скреготом упало на асфальт. Тримтячими пальцями я намацав у кишені запальничку, Клацнув, лише за п'ятим разом спалахнув слабенький вогник. Переді мною перекинутий інвалідний візок. Одне колесо повільно оберталося, тихенько поскрипуючи, друге погнуте, незрушне. Одразу ж за візком горілиць лежав без ноги чоловіку розстібнуті і засмальцовані курці, обличчя спотворене, і заюшене кров'ю. Але й так зрозуміло, це хрюкало. «Що там гухнуло?» – Долиновий з балкона стривожний жіночий голос. «Не знаю, що!» – відповів густий бас. «Алкаши з Георга повертаються. Мабуть, чуясь морда в поворот не вписалася. Господи, що вона за місце? Життя немає!» Швидше звідси, я витер рукавом мокре від мряки обличчя і дав бог ноги, лише побачивши освітлену вулицю фари авто та сяючу вітрину астронома зупинився, перевів подих і вийняв з пакета маску. Я верівел. Клієнтів у кафе напхалося чимало. О таку холодну погоду всім хочеться, якщо не домашнього затишку, то бодай звичайнісінького даху над головою. От і ринули під намет жодного вільного місця. Дим, гомін, вигуки, брязкіт, грюкіт і раптом вирівели сучі сину. «Де ти, хріна запропався?» «Мариман!» Усміхався тиця в долоні на вільне крисло, мовляв, «Падай, поки хтось інший не вмастився». Підійшовши, я поручкався з ним. Тютількою і гансом. «Чув?» – ледь повертав п'яним язиком «Мариман». Колян із четвертого поверху викинувся. Хана спиною на залізне корито. Ганс бачив. Краще б такого не бачити, насипав рудуваті брови Ганс. Я ж тоді у Коляна гроші забрав. Коли тягнув його у скверик, вони в нього з кишені випали. Хотів віддати, а коляни нема і нема. Пішов у той будинок, де він ночує. На четвертий поверх піднявся порожньо.